خود که تاوستا تکلیف رسیدو نو خیر دکنه پروس کال بدر که آغیط تکلیف نو رسیدلی ایم ساز کوم کارون فقط مستا القوم کارهم مثلو که رسیدلی وی تاوستا زخم نرسیدلی وی اکوم تا زخم تا دقوان دی بدر که آغیط تکلیف ندرسیدلی و تلکال ایامو ندعوی لوا بین الناسو او دا دی روزی مونږه راوړا او دا په ميزه خلکو کې دا خو الله انقلاب راولي د جن مثال خو د کوی د بو کې کله ډک کله تش کله بغټه ک او کله تاوان کې او الله وليال الله او الذين امنوا او دل پارا چې سرګن کې الله مؤمنان چې مؤمن ته او منافق ته دې پته وره گی مخلوق ته بلدا چې وبنیسی بازتا زنا شهیدان باز بدن شهیدان کی او الله ميننه کوي زالمان و سره او خاص وکی الله مؤمنان او يم حق او ختم وکی الله کافر تاسو کومه کوئی دشي چې داخل وشه جنته تروسه د دې سربنکړه الله مجاهدین دتا زنا او نجی سرګنکری صبرګارو صبرګر مجاهد دانی دي سرګنکری ازبېژان ته زی الله به تاسو ولې ولاقد کنتم تمناون الموت من قبل ان تلقوه یقینا تاسو ارجو کوله د جنگ په خاډ او ملاوی دوت جنگ سره موت یې نه جوړ قلب نو چې کل راغه اوس فقدرای تمو بس یقینا تاسو فقدرای تمو بس جانگ اسباب د جهان جا اسباب غوولې دوه او تم تنظر او تاسو ورته ګورئ نو کی زینې کوي امیر د جماعت شوفاجي نو تاسو د امیر د جماعت کار به پېدې نه نه نه امیر د جماعت ته دنیا نه لاشي نو کار مې نو کا امیر د جماعت د دنیا نه لاجی نو دا رمشن جاری وساتاي وما محمدن الا رسول او به یقینا ز د دنیا نه خو امیر د جماعت لاجی نو تاسو کار غره پري دي وما محمدن الا رسول او نري محمد عليه السلام مگر پیغمبر د الله قالخالات من قبل الرسل يقينا تجديدنا بوها پیغمبران اڤای ما او کوتیلا آیا گوفا چی پیغمبر یا گوو چلی چی پیغمبر نو تا زبا اوړی په خپل مشن جاری وساتئ او څوک چی واړې د خپل پوند فلن یزر الله شیا نو چری زر مش رسول الله تعالی کی او الله بدلا ور کوي شکر گزار ولارہ الله بدلا ور او الله بدلا ور کوي شکر گزار ولارہ رسول الله صلی الله علیه وسلم مفاجو نو پریشانی سوا چاپرا زکات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سو سلام وکڑے او دین نه کو شوی داسی پریشانی وا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو فات قبر جکل ورسیدہ نو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ چی دا حالات اولی دا ام المومنین رضی اللہ عنہ فرمائی چه او رضی اللہ عنہ و تعالیٰ عنہ را نو کشو کش نو جماعت داخل شو او او چا سره خبري او نکری ام المومنین رضي الله عنه باندې داخل شو ار رسول الله صلى الله عليه وسلم اراده اوپر د نبی ار اسلام والسلام په مخ باندې هغه شو وا فاک شفان وجي هغه صدر لري کړو ثم اقبله و قبلهو بیا بیا خو او بیا و زم ما بیا بیا تاو می زم امر پلاجی پلا رو موځي پتابان قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم والله لا اجمع الله علیکم موتین الله در دو مرگ نه راوړي بس دا یوه مرګ وو پتابان راوي او تیر شو دا عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی اگو بکر رضی اللہ عنہ ہوتی دا حضرت امر خلق سر خبری کولی ویچ دا سونو آئی چی پیغمبر مردی کچا داوی رضا بسٹی از زماتور بی زبی وهم لکا میقات تا موسیٰ الاسلام تا دا سی نو ابو بکر رضی اللہ عنو را دی او بیا وی ازنی سیاہ و مارو کینو اب عمرو او بیا ابو بکر حمد اللہ وی او بیا خودبا شروع کرو من کانا یا بودو محمد فا انا محمدن قدمات چاچی بندگی کولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو یقیناً محمد علیہ السلام مفات شوے دے ومن کانا یابد اللہ چاچے بندگی کولا دا اللہ فا ان اللہ حیل لا یموت نو اللہ دے جندے مرک ابیا دایت ویلو وما محمد اللہ رسول نو محمد علیہ السلام مگر پیغمبارو پیغمبر دے انبیاء المسلام دو دنیا نا ترشوی دی عطلی دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بانی مرک دا گئی بخاری کے رازی ام المومنین رضی اللہ عنہ دو سادر رواب است دی رضی اللہ عنہ صادر روا واست غلی زن دا چغاتا کپڑا وا فقالت قبزا قبض روح نبی صلی الله علیه وسلم فی ازاین پدې دو صادر کې دنه اسلام روح قبض شوه پدې دو صادر کې دنه اسلام روح قبض شوه او مرض دوای عبارت الروح من الجسد روح د بدن چې پرواز شي د تمرګ وای عبادت من مینه الجسد نوم المومنین رضی الله عنه فرمای په دې دوه ځایو کې د صلی الله علیه وسلم روح مقبوز شو تیری <خ Nossa> ته قال د دیو دار نه بل دار پوری الکه ماث لفظ ده انک ميت ون و ان الماوت لافز براغلي او ماوت ولي شي ابان تروح مين الجسد ائمام ابن قايم عليه رحمت فرمائي لو كان حي في الذريه مياتو قبل المماتي بغير ما فرقاني ما كانتت الارض بل من فوقها هذا سنت الرحماني څلګه جونوي نو بیا د زما دا زوم کې د پاسوي د قران قاعده دا ده دا الله قاعده دا ده دا ماکانت الارض بل من فوقا ولایا ذا سنت الرحمانی دا د الله قانون دی چې جونديوي اغه زما کې د پاسوي ها اغه حیات البرزخی اعلی ارفع دانبیاء دا علیه السلام د شهودانو د اولیاءونو هم د ټولو نه ارفع برتر اعلا اوچت مقام دغه دا حیات دانبیاء دا علیه السلام اغوته کی و محمد الا رسول دا ایتو ابو بکر رضی الله عنه ویلو یعنی امیر د جماعت او دنیا د لشی نو تبا وَمَن يَقْلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أنیست دې یو تنرہ چمړشي مګر په حکم د الله لیکلنیو ډار یو دې مېریګا او هو مقرر وخت او چا اراده او کرو بدل دو دنیا نه ور بکو آغل ارداغی نه او چاچی اراده را او کرو بدل دو آخیرات نه ور بکو آغل ارداغی نه او بدل بورکو شکر گزارو لارا او دوم را ده پیغمبران ناجنگ اکرو اغسارا رب والاو دیرو ربیو نکسیر پس نون سسوی دوش دا غیج رزدلو دوی تا پلال دللای که نو کمزور شې نو شرمنده شې کمزور شې نو شرمنده شې نو نتولې شرمېږي وړې کمزورې شې وړې د سوزتي وکړه او الله منه کوي صبر کرو سره ان وا وینا دې دا چی وي دې الله باکه نو کوم ته زموږ د او زیاتې زمونږه زمونږه پکار کې مضبط که زمون قدمون امدادو که زمون پا قوم کافرو باندی پس ور کرد توی لر اللہ بدل دنیا آخستا بدل داخیراتو او اللہ مین کئی سان کونکو سارا ایمان وارو کتابی داریو کود کافرو نوا پس بگی تاغسل راستاسو پا پندو باندی پس او با کرد زیتا وانیانو بلکی اللہ دو مددگار دو سستاسو او غرد مددگارو وا بچو پسونو د کافر کیارا د کافر پزره کې الله او صبر او واجم په سبب دا غي چې شرک وکړ الله سره مشرک همیشه ډار کوږي حتی کې د نشه نوې لري نش یو میاجو د سفر نو سبيماري الهه اپې په رایکې د عربو سامي او خان مړو وی هازا شارن صفرن دامیاش صفر دوار سے نش کرو. صفر نشو روپای دی زر اور پیسی اشتے صفر ورسر لکی یعنی پیسی نشتے روپای اشتے و پیسر نشتے. نوچی دا صفر علامت نشوالی وی هازا شارن صفرن داوی نش میاشتے مطلب دا زمگار سے نشوال سے ختم کرو. مشریکو کړه دا سفر کې دا سفر وابې نه دیږي سفر وابې برازی ور نشنیږي عجیب شی دی نشنیږي واب چاو په ظلم د کافر کوي را د کافر پزړ کې الله او زبېرا واجونی په ثواب دا غو چې شرک کړي والله سره چرندره دې کلی په دې دلیل زاید دوی د جنن بد دې زاید زارې یقینا رشتہ کړتا سره الله بلوادا اوو خد کې منتذا تکلیف ونی میراو شو نو خبره نه دا, دا چوهد کې تکلیف زکه میراو شو چې تا زمیر خبره وانه لري اول ګټه وا او تاسو کې سستې را يقينا رشتہ کړتا سره الله رشتہ کړ والله تاسو رخوادا ګل چې تاسو وایي لا غیرا په حکم د الله تر هغه چې تاسو شوي او جگړو کوتا سو په کار کې نه فرمایو کوتا سو په ځای نه چې خول او تاسو الله او چې تاسو خو هي هغه نصرت رب عزت تاسو خو دې وایي بازي تاسو نه دنیا بازي تاسو نه غواړي اخرت ته څنګه بازی صحاب دنیا واری بازی صحاب آخرت واری نا من کم من یوری دو دنیا بازی دتا زناو صوب دی دنیا دا پار دا آخرت یوری دو دنیا لیل آخرت واری دنیا دا پار دا آخرت اللہ فیسی راکی مال راکی چھتا اللہ اصطابق دن کلو گو بازی دا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا بازی ده تاغسونا اغسوک دی چه خواری دنیا ده پا دا آخیرات اللہ مال حلال دا کی چه جمعات بجوروم مدرسه بجوروم مجایدو دو بانی بخرج کن بازی دازدی رو داد آغی صفت نه ده دا, دا صاحبه وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَة باز دې تعالی سنا او د دې چې غواړي د تش اخرت ميريدل اخرال محضات د تش اخرت ول دنیا سره له تړاو نشته لکه اسمان رازي اللهو دنیا غټله د پاردا جوړول د اخرت او راځي د تش اخرته مازا ابو هريره رضی اللهو وې جما رواه سنډي دي رسول دی پدې نه دوه کړيږي پدې دی نه دوه کړيږي چې دا روایت تو نور صحابه دمر روایتونو نه ذکر کړي ابو هريره ډیر ذکر کړي ځان نه وی وجهه پلارا وجهه دا نور ماجرو او تو کانسارو نور انصارو سرکارو او دا معاجر بازار سرکارو تجارت بے کولا نو چا بے تجارت کو و چا با زمیدارہ کولا او زو زمان یواز یو خیٹ ہوا خیٹ سرکارو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دوڑے را کرو ابل کاروی میں نو نبی نو نبیل اسلام نے ازدکڑ میں ڈیر کرو او نبیل اسلام نے ازدکڑ میں ڈیر کرو تیش آغیرہ یوازی خیر سر کار و نور سر گتل میری بل مینا نپتی تد نتلم غسل اغسر می نکولا دو نبیل اسلام سر زمان آستا او حیر هم را بانی نرازی ذکع عزیز کی رازی مات رسول ابو حرار رضی اللہ عنو فرمائی نبیل اسلام فی سادر واچی و زمان پسی نباندی او بیا دعای و غفتو اللہ بزر بانی حیر نر نسیان نراتا نو چهیری دیر نهیری نی او ناس تا پیغنبر سر دیری نه یقیننگا واید دیر, دیر, دی. دیر دی. ابو حریران رضی اللہ تعالی نو, نو بازی ده تاس و ندازی دی چه غاری دنیا ده پا ده دنیا وقتن آخرت ده براباده نبا چه اللہ ده حلال رای کی کولو را. نو چه آخرت جور شی آخرت جور شی او منو ما یریدلا بازید تاعزنا او ضد اراده کیدا اخرات یان تش اخرت واڑی اغیدی کلق بو مرکز همو صحابیتون علال مرکز اغه کو مرکز ناسو نو مطلب دا امیر د جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویری چمن کا چکو ک شاکستو من با خوزی گو او صحابوی نا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویلو ده پارز دی چه از دانه چه شکیز ملاو نشی نو خواه آقیل شکیز او پتیر تاخت شوی دی او سکو من دلتا ناسو پوزی دلی گواری چه مال غنیمات غرکول کو چه مال غنیمات حاصل چه نو پدین کې لگو کنه چه مال نی نو پدین که بس لگو نو سک اصان کشو او سک ا چسم پیغمبر ویړو باز دې تا سنا غواري دنیا ده په او باز دې تا سنا صبح دې چغاري اخراتو ته شاهراتو بیا واره تا سنا دا را داینہ چمتان اخلی الله دې تا سنا ولا قطع افانکوم یقینا الله اس دې خوف تا زبان دې یقینا الله اس دې او الله دے غاوند مہربان اے کو مومنا نو کلاچ ختیدی تازو چ کافر راہلو اغه صحابہ کو شو نو کافرو اوہد پوبہ لگا راتو شو اوالی شروع کرو نا گڈٹلی جنگ چهرے پشاکس بدل شو اژ تو زیتونا کلاچ ختیدی تازو ان گزو تازا پر ست پئیچا او پیغمبر رابلل بلل تاوزول را خدا سال کی چه پیغمبر روستو کلک بلارو پیغمبر روستو مزبوط بلارو پسور سید غم سرد غاما غم دا شکست دا آقا گردی لی جنگ بدل شپو شکست باندی او غم سرد غاما غم سرد غم شیطان چنگ دا ان محمد ام قدماتو محمد ار اسلام مرده چه یو طرف دا یو طرف دا زخمه ندی دی او بل <سؤال> طرف دا امیر دا جماعات دا مرد خبره واشوا نو غم سرده غمو رسید صاحبه دا لیکی لا تحزنو علا ما فاتکو ما غم سرده غم راگه چه تاسو غم جنه شئید سر دا غم را غم جن سن نشی نه دا امتحان مغم جن کی گئی پا غی چه پات شده تا زنان اگه گت مغم جن کی گئی اگه مغم جن کی گئی پاشی چه و رسید تا استا زخمان و رسید و شکست و مغم جن کی گئی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غاخ شهید شد سنگل با نه ز سر کي خود دم نشو زبردست تکلیف ميلاو شو هم ما غم جي کي او الله خبردار پايي چتاز کوئی بيار اولي گل پتاس بني پس غم نہ خوب دا نو آسان تمنا تن بدل پڙتو يوي دل نرا دل تا سنال چ جڳڙ وشي يا سنگر کي مجاهد بر خوب راجي نو غریب استرشوه ری پا کتا و برا پا زیگی تقریفی پیردیشوه ری خوک شوه ری نو گوان خوب راشی راشی نو وجود راکول شده سی خوشحالی راشی نو دی وجنا مجایدین و لارا چکل خوب راشی نو پوشی جدا دالله طرفی دالله طرف, طرف سکینه بی تسلی اللہ را چه نگوانی ادشی چه آرام دیک دا گوره کجه هاد تی او بیان وقتی خوب راشی بیاداد شیطان نگی شیطان او دا دی پدی نپوی گی ویگوار وی کنا بس سمس سکون دوی چه خوب پگیدی روکو سکون نه سکون نگی بیان وقتی شیطان او دا کئی عوضباللہ وای آوری خوب مکو گورا بیان وقتی چه خوبی اکڑو بیا بیا کٹی نی آو بیا کٹی نی پر صحیح بیا بیا داد شیطان در دا طرف آئی اگر جهاد کے چکل جهاد کے مجاہدو پاہبانو خوب راشی داد اللہ در دا طرف آئی تو اے دل تو جو ڈیو خوب کم شن الله له خوب باغيره اوسه وا ضيف دن قضا مته من فتون ابله دلہ تاس کر زړونو لري ګومان کو په الله باندې نامناسب حلنا من الامر من شيء کوي مون لارا ذکرناص یعنی منگ آسی پوزور وستشو یو کنه زمان سه اختیار خونه بی پوزور وستشو زمان سه اختیار خونه خب خو آسوی وزانو بزونو زورور سره دنو پریدی هاننو وزانو بزونو دی اختیار خبر خونه بزمانگا یا لای سلانا منز زفر نشت ده مونگ لرا ده کامیابای نیست وادا خوشوی واد با کوئی نا کم ده چه کامیاب شو کم ده چه کامیاب شو پودایی پفکرو زنو نکی آجنخ کارا کئی تا, تا. وادایی که وی مونگ کار نسا نمونبا نو وجه ده شوی دل تا خود نشت ده که نا وادایی که وی تا زبکورونی که بشی آخ تا چه مقرشوه پاغی بنجا قتل زاید ها رفتو دویتا حضرت پادا چه امتحان دا اچی ساس بسنو که خاص بکی اللہ دا اچی ساس بسنو که ده اللہ دا علم پر آسنو یقینا کسان چه وارد تا سنا بروز دا یو زاکیدو دو دو آردالو یقینا خوی اولیدوی لر شیطان پو باید آشی سرا چو دوی کریو بروز دا یو او یقیناً اللہ ایسنر ایخی پتوی باندی لقد اعف اللہ عنهم یقیناً اللہ ایسنر ایخی پتوی باندی یقیناً اللہ دے بخون کے بردبار او ایمان والاو مکی غی پشاندہ خلقو کفرو کفرکارو نکڑیو کفرو افعال دو کفر کرو او آو, وی دوی روندہ دوی لار او دوی دی خپل رونداه کړه چې دوی لاړ چا بلار پوزم ککې یا دوی غاجان کو دوی ممڅا غا دوی بنو مراتب بنو واجلس وی خزمنګ نه وی در کنه زک همروشو زک هوجلو شو الله وینای دیا جعل الله ذالکا سرتن فی قلوبهم جو بګرځي الله دا افسوس د دوی په ژوند کې په قیامت کې سبا قیامت کې په افسوس کې هاي کماوم غزا کړو هاي کزو م مجاهد وي چاله هغه مرته او الله جن کول کې او مول کول او الله په رشې چتاس کوي د دنیا کې کتاس او اجر شوي کولا د الله کې یا مول شوي نه بخانه ته طرف د الله ورحمتون او نعمتون د اخراتو به تر دې د اشینه چټی جما کوي د ما دولت جما کړو او دا زبانه رب عزت نعمتونه کړو دا در باندې ډیر به دی وے. او کومل شوي او اول نو الله طرف ته بتا جما کړی شي فبما رحمت من الله پس په سبب د رحمت د الله سره چ الله فیضان وکړه داخلا اخلا حسنہ شخص ته خو یې تره رحمت من الله پس پس سبب ده رحمت د الله تعالی اخلاق حسنہ د رسول الله صلی صل الله علیه وسلم انس رضی الله عنه فرمایي چې لاس کار میخدمت کوو د رسول الله صلی صل الله علیه وسلم لیکن دو نبی اسلام دو خلی مبارک انتامی وان لی دو لی ما صنعتا حلا صنعتا ولی دنو کرے حلا صنعتا ولی نکے دن نبی علی اسلام ماتنو اخلاق اللہ پیغمبر لور کرو پس بس بس بب دو رحمت سرہ دو طرف تو نرم شویدوی تا امیر د جماعته په کار دی لک نرم اختیار کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ډیر حسنه ولو كنت فظانا قویت بضيبه غليظ القلب صخ زړوال لنفذ من حوالیکو نذيبه تصنشي او چار چار پردتا بدقوا او استغفروا علي نم ملغي باتتسنا سي فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر نم عفو كدو دينا فعفو عنهم عفو كدو تا واستغفر لهم بخنقوا دولارا وشاورهم في الأمر مشوره كدوي سربكاركي عفو مشوره او قاضي سره पुکار کي فيضا اعظم تا فتوكل على الله کلاچ دي رازه وکړو نو ځان اوس اراده دي وکړو نو توکل وکا پ الله يقينا الله مين کي متوكلين سرا فيضا مشوره کا مشوره توکل سے توأي چه اسباب تنګړي اسباب استعمال کا بیا زانو سبارا پا اللہ فَوَشَاوِرُهُمْ فَإِذَا عَزَمْتَا نو بیا روز تو پیسی جیب کی واجو وَاِمَا بَا اللَّحْبَاقَ نو دا پیسی دینا رسائی اللَّحْبَاقَ مَا رَسَيْهِ پَرْدَئِتَا دا مکو چی پیسی جیب کی نشتیو توقل مکره ذت لیوانای وای معتزله دے معتزله هغه اسباب انکار کین وا استعمال کا خو اسباب باندې بھروسہ مو لیکن دا گولای معنی جوړی ما بل لا جوړی شفاء اندار ته دشمن باندې ورزا نو توپک دلا فته نه گئی فته دلا الله اسباب استعمال کا حضرت مر زمانه که سکسان ناسو رضی اللہ عنو جماعت که ناسو وی دا دلتا وی روزش پی پرات دیس اولی او خلق دوڑای راڑی ادوی خوری خو توکلیان ناس دی توکلی کرده هم المتا وکلون دیدی توکل کون که حضرت مر لولونی سو رضی اللہ عنو لا بل هم المتعقلون دا فراغت ناز دي تو کلیان نه دي خوراګيان دي خوراګ جناز دي خو چل ولا ورځ نه نجومات ګډي نې سره بل هم المتوکلون متعقروون دا اسباب استعمال کا خو پاسباو باندې بار وسامو کوو باور الله کا فإذا ازمتا فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين يقينا الله من كل متوكل نصر در رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب جزا تاريخ عبوري نبي الاسلام وصحابنا الجزائريه لوي نقصان اختار نبسته ها جنگ خود رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورطویدو چیده دی غرن گئی نا کمون گتکو نهوما آکمون شکیس کرو نهوما خودتاسو با کزی گئی نا نو دی خبر وانه دو اشتادیو برو اگه اشتاد ده جنب اسلام مونته ویل د دینه پاره دي دی چې از دغه شخص ملاونه شي اوس چې ازیا شخص ملاونه شي مشرکر وتا نو, نو دلته ناستہ پکار نه نو کوشو اوامیر پاتجو نو د دې د کوزې دو, دو په وجه اګه ګټلې جنگ چه دې په شا کې سبا دل او د نبی عليه الصلاة والسلام غاغ شې څنګه باندې زغم سر کې خود د نشوې او ډېر تکلیفات ملو شي دي نه دا دا لوي غلطي ظاهره کې اخګاري د صحابهو لیکن رب عزت د نبی عليه الصلاة والسلام صحابهو متعلق بنزو جمله وی بنزو والا قد عفا عنكم لام قد فعل ماضی بل داخل شد کړه اج قد فعل ماضی بل داخل شین مفید پر تحقیق او ثوبن غیر ذکری یقینا معاف کړه ده الله د تاسو نه خو ګوره عفو چه مخی اس او بیاوس عفوه شی عفوه سبق گناه رو گواری نا عفوه اللہ عنکم صدقت الخیل اللہ ماف کرده دیتا زنا زکاة دیتا زنو حدیث کرا جی نو مخی دربانی زکاة ایخی اوس عفوه کرده کارو دسار ایخی نا دا دسار ایخی نا دا عفوه دسار ایخی لقد و لقد عفا عنكم یقیناً البتا عفا عنكم اللہ دیخی آد نبی علیہ السلام صحابه اللہ و امام دربان حسن دیخی حسن دیخی یوزل اردویمزل و لقد عفا اللہ عنهم یوزل پنزبانزوسم یقیناً اللہ دیخی بدویبان دی حسن دیخی دعا او دریم فعفو عنهم پیغمبرات تورت عفوكا فعفو عنهم اللہ وی ما ازن دیده فعفو عنهم تورت عفوكا درید سالورم وستغفر لهم باقنا قوارا دوی للا پنزم وشاورهم فی الامری مشوراو کدوی سالا غلو يا غلطي ظاهري کیا اختاری قرب ال عزت و نبی الاسلام سعبو تسنغ الفاظ وہی فاف عنهم لقد افلنوا وما فاف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر حدیث کی رازی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احفظونی فی اصحابی زمان پبارک زمان تصحابو پبارکی حفاظتو کئی زمان فمن افزنی فی اصحابی رافقنی علی حوزی ومن لم یعفزنی فیم لم یارد حوزی ولم یارانی اللہ منبعید ابن آساکر نبی علیہ السلام فرمائیں چیز زمان صحابہ زمان مل گری داغی حفاظتو کڑا بد رہنی دیو نو زمان حوض لبا رازی زو دلو بدر کم او کدانوی نو زمان حوض لبن رازی زمان مل گرتیا بننی ما بنوی نی مگر ڈیر دلی رینا داغینگی ترمیزی کی رازی ازار آئی تم اللہ زینہ عبدالله بن عمر رواد کے قلعا چتا صولد لا کسان یا سبون اصحابی چاغیب بجر دی وائز ما صحابوتا فقولو لعنت اللہ علا شرکوم اوائد اللہ دی لعنت ویستاسو پدی شر باندی وڈیر شرکاروکوڑا ڈیر غلطکار کوئی اللہ دی لعنت ویستاسو شر باندی دائیں دیبرمسود روایت رازی کنزر عمار کی قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الله اختار لی اصحابی فجع لهم اصحابی و اصحاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب العزت ما دو زمان صحابہ ورکڑا صحابہ نپاگی کے سو زمان سران کرو سو دی نو عبو بکر رضی اللہ عنو عمر دی رضی اللہ عنو اس دی نبی علیہ السلاما س زمان دی عثمان رضی اللہ عنو یو لور نبی علیہ السلام مفادش و نو بلا ولا ورکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام که زمنا تنگوینی پیابل ورکیسو کو چرمان او حضرت علیلہ رضی اللہ عنو لفاتمہ ورکر زن نورین عثمان زما اس خراب کړه زما زمان کړه وسه اجو ممبالی قاوم ما پسيبا یو کوم راځي اځيان اځيان تا کو شنو مو د صاحبو ته بدره دي بوایي وای سبو نا مو فائن ادرکت مو مو کتاسو داغی زمانه مونته روز سباسو قزر بدای شي وي چې صاحبو ته بدره دي ورکي نو کتاسو دا غی زمانو منته فلا ثنا کی ہوما اغی سرا رشتې د نکاح مو کوي ور سره مو ولا تو اکل اوما اغی سرا یوزای ډوډۍ مخ لري ولا تو شارب اوما اغی سرا چای ور سره مو ولا تو صلو علیما اغی کې کوم څوک مرشل نه جناتابه مو کوي کاندو ماګی راځي نبی علیہ السلام فرمائے دنگی ادراوی نه مغفل روا کی راضی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله الله فی اصحاب الله نے یرو گئی اللہ نے یرو گئی قبائل اصحاب زما کی اللہ نے یرو گئی لا تغزو من بعد لا تغزو من یا ذا زما صحاب کو رئی فمن جو رئی فمن عباوم فبحبی عباوم ومن عبغضاوم فببغضی عبغضاوم سوک چی منک ایاغی سرانو ما سر مندہ زکی کئی از تو کوچ تربگنی کئی ایاغی سرانو ما سر کوي کئی ومن آزانی آزان فقد آزانی چاچی زمہ سا ابوت تکلیف ورسو دا وسړي ما ته تکلیف ورسو ومن من اذانی فقد اذ الله چاچی ما ته تکلیف ورسو ان الله ته تکلیف ورسو ومن من اذ الله او چاچی الله ته تکلیف ورسو فويش قايا خزام نو قريبدا چ الله ب گرفتار کی دلارا ترمذی کی راضی دندارنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د نبی اسلام ګوري چړي حنا مالمي دا نبی اسلام خپل صحابه نو ډیر راځي دنیا نه او اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم اړي پوخ خپل بيستري غړولي دی په جنت کې حدیث کې راځي ابو داود کې یوسا بیڑے معاذ رزی اللہ تعالی ان ہو او یو کار کړی دی یقینا او ډیر ادری دی نبی اسلام څخه اقرار وکړی دو یو دو کسان او نبی اسلام روان دی اوی هغه خبرې متعلق ذکر وکړو چې معاذ کړو او اقرار وکړو نو نبی علی هغه خبرې نوجمع باندې امره تیرېدل نو هر مردار شوې پنسېدلې یعپی و چې د کری دې داسي ان نبی اسلام ورتواي ورشي د دې مردار خره وغوخو غرهي ناغي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مردار خره وغوخلو از تو قوري نبی اسلامي اوس د مائذ متعال خبرې کولې کنه نو دا د مردار د خره د وغوخلو قرار نه ناکره خبرې تاسو خوري. سرل دین جرافیل د معز شوری اقرار وکړي خو صحابه پیغمبر علی اسلام خپل ملګرو ته وای خبردار وګړي چې صحابه متعلق خبرونه کوي د صحابو په مسکی جنگونه شوي دي لیکن کا هغه جنگونه کې جانبینو دوار برحق دي اشتهاد دي اشتهادی غلطي شوړه احنا آغی اشتادی کرده مجتهد تا اشتاد عفوه ده نو ده صحابو اشتاد ولی عفوه نده آغی اخبری بستری پخواه بڑاولی ده بجانت چه امام عربانی ذکر خبر در صحابو خبر خبرو تذکر تاسمو پوی ده آغی ذکر مو پوی آغی چه ذکره دی اگر ټول برحدی چې صاحب او ذکر چې کوئی ناغه په غیرو کوي د صاحب او ذکر خدا زمانه رااله نو طرف تا ایران کې دا بې معنی پیدا شو خوميري دا دغه کتاب دی کشف الاسرار